Dak danas mira holedesahola subhanahu wa našega poslanika lava miljenika Muhameda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a nekih koji slijede pravi put do dana zahvaljujemo Allahu na koji naso putio na pravi put jer danas on nije na pravi puto putju mi smo zaista u zabludi zahvaljujemo na svim blagodatima a posebno na blagodati upute blagodati imana islama I zahvaljujem mu što nam je ponovno mogućio da nastavimo sa našim predavanjima iz, jeli, mu smo u Saniha, nakon ove pauze stvarili dva predavanja i na početku se izvinjavamo zbog ove, toga što nije bilo predavanje, mada je bilo dogovorano da, da me zamijeni iz jedan brat i tako je bilo dogovoranje, ođutim, on nije došao zbog, kaže njemu, opravljenih nadruga. U svakom slučaju mi nastavljamo sa našim, jel, sa našim predavanjima, Me smo pred krajem ovog drugog toma, doći smo do poglavlja osnovima. snovima. Poglavlja o ili 1512. Hanisi. S ovim poglavljima kad ću završao ovaj drugi tom je da ulazimo u treći tom. Hvala Allahu djelošanom i na je što nam je jele podario i, i bereketa i, i zdravlja i vremena da ustrojemo muha ili djelu. 1512. hadis nastavljen je o snovima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Misli se na poslanika Muhammeda alaihissalatu wassalam. E kao Ženes ibn Malik radijel Allahu ta'anhu prenosi da je lavo poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao vidio sam jedne noći u snu kao da smo u kući rukbe ibn Rafi'ah. Počešćeni smo svježim ibn tabinim hurmama. Protumačio sam da taj san učuje na to da nam na ovom svijetu pripasti visoki položaji i sretan svršetak na ono, te da, te, te da je naša vjera ojačala. Ovo je jedna osnova snova koje je sanjao poslanik, a njej se ratu osirano. Inače, slovi su jeli, stvarnost. To je ono što se dešava. Postoje različite vrste snova. Mi ćemo o tome nešto kasnije govoriti. Oni snovi koji su istina, koji su istiniti, to su snovi od Allaha. U drugom hadisu prenosi Nebu Musar, Ešer ili Allah, pa kaže, prenosi da je poslanji Hali, sr.a. psalam rekao, vidio sam usnu da činim hijđru iz Mekije u zemlju sa puno palmi. Mislio sam da je to jemama ili heđar. Međutim, ispostavilo se da je to medina jefrib. Medina se tako zvala prijevno jesendijan ili jefrib. U ovom snu sam također vidio kako sam prodrlao neku sablju i kako se njen početni dio prebio. danilo se da je to ukazalo na ono što je zadesilo vjernike na ugudu, to je sporaz na ugudu, Ponovo sam je protresao pa se vratila ljepša nego što je bila. To je opet ukazano na osvojenje meke i jedinstva muslimana. U tom snu sam također vidio krave. To je ukazano na ubijene ashabe na Uhudu. A dobro je Allah dao kasnije i nagradu za iskrenost nakon bitke i napetu. Znači ova dva hadisa govore o nekim poslanikovima, alijeku srlatu vasarama, snovima. Inače, snovi poslanika su dio objeve. Poslanici, alijeku srlatu vasarama, ono što bi usnili, to je bio dio objeve. Odnosno, nadahnuća od Allaha subhanahu wa ta ta'ana. Svi poslanici imali snove, koji su im otkrivali neke detalje budućnosti, ili neku istinu ili su oni, im nešto nagovještavali. Bilo da je upozorenje ili nagovještavali su im pomoć, araw i pobjedu. Isto tako kao što se narodio Andrićo je koji ćemo kasnije na ovaj navesti i Vjenik Sanja Istinite Snove. To jest i Vjenik u sežešao da Sanja Istinite Snove koji su također dio objavi i to je to je ono što je ostalo od objave nakon posljednjeg poslanika Muhammed a.s. i što će ostati do sudnjega dana. Jedino to je ostalo ta vrsta obraćanja Allaha suhranu vjerniku, odnosno čovjeku. Što znači da Allah se i dalje obraća ljudima, ali ne putem one klasične objave preko poslanika, nego samo tim putem s Zato kažu islamski učenjaci da vijednik, muh, mi koji sanja ili snove ovej vrste, istinite snove, ti snovi su mu svjetlost, odnosno nur kojim obasjava uh, tmine ovog drnjaločkog života. Uh, ti snovi su mu isponoć i podrška u životu. Jer vrlo često Allah Đulešanovu kroz vijedničke snove nagovještava ili obavještava svoga roba da će se nešto desiti O, obraduje ga da će uspjeti u nečemu, upozorava ga na ne, neka događanja koja će se desiti, da se pripremi za to. Pored jeli, poslanika Muhammeda ali, osram, i drugi poslanici su sanjali jeli, velike slove, a ja kažem velike slove, to su snovi koji se čak spominju u Kur'anu, koje Allah, do lišanu, spominje u o Kur'anu koji se čita i koji se spominje do sunjega dana. Paramet poznati govorimo san o klanju svoga svoga sina Ismaila. Kada je usnio da, da treba da zakolji svoga sina Ismaila, on je to shvatio kao kao Allahov nared snovi poslanika su jeli bili objavljati. I pristupio je tom činu, međutim Allah ga je skupio velikim ovnom. Isto tako poznat nam, je, poznat nam je san Jusufa, ne, selam. Jeli, poznat nam je uh, san, njegov san, kada je sanjao, jel, mjesec, kada je sanjao sunuce i jedanje zvijezda kako mu se poklanjaju, to se obistinulo nakon dugog perioda, nakon njegovog iskušenja, nakon toga što je pao, jeli, što su ga bra, braća bacilo guna, što su željeli zlo nakon toga što je završio kod jeli, faraona. Tamo se sad ostvario i ispunio. E, znači, čovjek vjernik, mimo poslanika može sanjati snove koji ukazuju na neke velike stvari u njegovom životu, koji mogu značiti uputu, mogu značiti jeli, nagovje što je veliki događaj u njegovom životu ili veliki promjer u njegovom Kao što sam kazao, snovi su dio objavio. Tako navod je Išara r.a. E, u jednom hadisu, kaže Prvo sa čim je Allahom poslaniko ili sr.a.a. počela objavio, bili su istiniti snovi. Znači nije bilo obraćanje Allahu direktno ili obraćanje preko Meleke dži... Su bili istiniti snovi koji su se ostvarivali, kao, koji su bili tako jasni, Načuno što bi video usto stvarno bi se najavi kao što se ujutro eli e, ukaže svjetlo zori tako su bili jasni. I to je trajao 6 mjeseci. Taj period objavi u formi sada trajao je 6 mjeseci. I sam poslanik Alejandro Salazar sa sam svojom poslaničkom misiji sanjao je neke snove koji su Nakon ještavali velike događaje u historiji, u jednom životu historije islama. Sanjao je prije svega dvojicu lažnih poslanika, kao što se navodi eli u hadisu koji stezi nakon toga. Sanjao je dvojicu lažnih poslanika, odnosno znači da će se oni pojaviti. Pa kaže: Inna ba'sradi Allah ta'ala neko vrijeme poslanika sallallahu alayhi wa sallame nosileme al-kadhab. U poznati, se u srednjeme poznati, je došao u Medinu i počeo govoriti. Znači on je bio živ. Bio je živ za ne poslanika ili sratvisa. Došao je u Medinu i rekao ako bi mi Muhammed predalo poslanstvo nakon njega, nakon njega slijedio bi ga. je to pred brojnim sunavljanjacima. Znači on je to uvjetovo, primanje islame uvjetovo. Znači kad poslanik umrije da njemu prepusti poslanstvo. Potom je došao, posla, došao poslanik ala Islana Trsala sa sabitom kažem i kažem pa kaže Ruci je uluci imao palminu granu. Stavo je njega, pred njega usred njegova društva i rekao da mi tražiš ovu palminu granu ne bih ti je dao ja neću preključiti Allahovu odredbu o tebe. Ako mi se ne pokoriš Allah će te ubiti. Ja mislim o tebi ono što mi je pokazalo u snu. Evo sabit će ti to reći umjesto mene. Učenjacu je rekao da je Sabitin taj bio poslanik alejhiselatu sallam Gasodnik koji je bio zadužen da razgovara znači sa delegacijama da vodi razgovore sa delegacijama Sabidin ibn Kais. I znači, što je sad poslanik alejhiselatu sallam sa njom, zatim je poslanik alejhiselatu sallam odišao hodnika da pusti u senu ibn Kedaba. Kaže ibn Aba se rekao pitao samo poslaniku i alejhiselatu sallam nešto. Nacita znači, da poslanik alejhiselatu sallam nije otkrio šta je sa Ale kasne ibn Abbas koji je bio uvijek uh, zainteresiran za znanje i oni koji stavno pitaju, oni najviše naučuju. Kažu, pitao sam o riječima poslanika, ja mislim o tome, ono što mi je pokazano u snu, pa me Ebu Hrerovom pa vijestio da je poslanika Ebu Hrerovom. Znači, taj hadis, krenuo se Ebu Hrerovom. Dok sam spavao, vidio sam na svojim rukama dvije zlatne narukvice. Pa me njivo prisutstvo zabrnuo. Potom mi je uslo objavljeno da puhnem u njih, pa sam i one su opletjeli. To sam protumačio kao ukazivanje na dva lažova koji će se pojaviti poslije mene. Jedan od njih je bio Ansi iz Saraje u Jemenu, a drugi je Museleme el-Keddaf iz Jemane. Znači to je dva lažce koji su sebe proglasila poslanike nakon smrti poslanike neštova krsala, što čudno imali su. Jeli određen broj sedminika, međutim u Bicinu je Lami, u Bicinu je Lami, u Senemir al-Kedab ubijen, pogubljen u toj poznatoj Bici, za vrijeme Ebu Bekra i njegovi sedminice naravno su jeli, razbijeni. Imamo još nekih primjera, e, poslanikova jednih srata osana slova, recimo njegov san po to su već nabeli u Hadisu, njegov san o hidri i imamo e, njegov san o bici na betru bicici na betru je slat vesala mi je, jer smo reklađi sa da ćemo učiti hidru pri sam i naredbe učni niti Sanjo je mjesto sa puno pab i pa mislilo da je to je mama i mislilo da ili hidžr mjestu to je bila medina to je bila bio izbor alavu za je, njegovo mjesto I također je sanjao uh, bitku na beru. Nije sanjao njene detalje, međutim sanjao je Allah mu ukazao usnu da mali broj idolopoklonika. Pokazao je da, da će biti mali i da će biti slabi. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Far اذي ريكهم الله في منامك قليلا والا راكهم كثيرا لا فشلتم ولا تنازعتم في الأبر ولكن الله سلم إنهو عليم بذات السورة Kad ti je Allah uslu pokazao da je njih malo, Allah mu je pokazao da je malo, mada je bilo više od, jeli, od muslimana, to je međutim, Allah je time htio pokazati da su slabi da će musliman pobijediti. A da ti je pokazao da ih je puno, da ih je mnogo, vi biste, vi biste duhom klonuli i u borbi se raspravljali. Ali Allah spasno kazao, On dobro zna svačaj misl. Vidimo nekada da određeni snovi su podržka čovjeku je u nekom postupku ili odluci da to odluči da će uspjeti u tome, kao što je bila bitka eli bitka na Bedru koju Osmani u osnovi nisu željeli međutim ona se desila bogani karavani koje smo Osmani presrelili ta se bitka desila na Bedru i Osmaniš nije bio spremni za tu bitku nisu umješ spremom kao što je bila bitka na Uhudu je koji su nažalost izgubili Ali Allah dao poslaniku Alihi sallat se nam, u slovima nagovještaj da će oni pobijeti u toj bitci, da će ovaj kroz, kroz to što mu je pokazao da će biti malo. Poslanik Alihi sallat v.s. je sanjao i bitku na ubudu. A nju smo spomenuli isto ovom hadisu kada je poslanik Alihi sallat v.s. rekao U ovom smuću sam također vidio kako sam prodrmao neku sablju i kako se njen početni dio prebio. Protobuf asamblismo se prvi onaj gornji dio. Po bilo bi se da je to ukazalo na ono što se što je zadeslo venike na Uhudu. Mi znamo bit će na Uhudu su muslimani skoro da su izvajali pobjedu, međutim zbog nepoštivanja Amra odnosno narodnih poslanika, sallallahu kada su oni strelci trebali čuvati ono jeli, vrdo da ne bi bili napadnuti sleđa, Allah je dao da odiše ali da je dao da izgubije. Po to su neke zakonitosti koje vladaju u životu da kada ne poslušate narodbu koju vam Allah naređuje njegov poslanika, osram, neminovno dolazi kazna. Neminovno dolazi kazna kao opomena za ono jeli, što ste učinili. Isto tako poslanika, neminovno dolazi kazna kao opomenu. Isto tako poslanika, neminovno dolazi Isto tako poslanika, neminovno dolazi kazna. Isto tako poslanika, neminovno Osvojenje meke u ajatu koji se spominje o Suri al -Kate koji se spominje u fetre Ovi primjeri nam govore o tome da da su snovi u životu jednog vjednika muslimana, da su veoma važni, da nisu bezmučani. Jer čovjek može sanjati, imamo dosta primjera o svom životu, kada smo nešto sanjali i to nam se ostvarilo, ili smo prepoznali san, nešto smo sanjali, pa nam nije bilo jasno o čemu se radi. Oda kasnije kad se to dogodilo, prepoznali smo da je taj san u stvaru pozivano to. Zato je potrebno tumačenje snova. Čovjek kada sanja lijep san, sam san. To je san od Allaha suhranova tajma. A zbrkani snovi su od šeitana ili od naše nefesa, odnosno od naše preokupiranosti nekim stvarima ili od naših svakodnijnih razmišljanja. Čovjek kada nemo čemu stavno misli preokupirani time, to desi mu se da to... Da mu to duša usto prepričava, da kak, tako kaže, da su da to sana. A vrlo često i najčešći snove su snovi od šetana, kada, čo, kada šetan želi da uznemirava i sana od osnovjednika pa čak i usnovjednika. Ne ostavlja gnika. Ako mu ne može, može je makar uznemiravati, snovi hladko koji nema ništa, tome ću vidjeti kasnije. Sada je hadis naslovljen je kaže kome vidi usnu u istinu u istinu me je vidio Abu Huraira za ranu prenosi da je čuo Alavo posanika Al-Asala. To se da kada je rekao kome vidim snu videće me Inajali ili kao da me je vidio Inajali jer je je se šejtane pojavljaju u mom eliku. Ovaj hadis je uh, neki su shvatili na jedan način, drugi na, na drugi način, jeli, kao neki su shvatili, mada je to daleko od, od razuma, od, od prihvatljivog, da onaj ko vidi poslanika Lehi Sera Tvesa nam usnu, znači je na jar, da je video i najavi da je stvari on, da se pojavio i najavi, međutim to je daleko od, je li ovaj, od prihvatljivog. Ispravno značenje, pravo značenje ovoga Hadisa je da ko vidi poslanika Lehi Sera Tvesa nam usnu, u njegovom stvarnom liku, onom kojem je opisat koji je Hadisa, taj san je istina. I ta, daista ga je taj i video u njegovom stvarnom i li, pravom liku, jer e, šeitan se ne može, jeli, predstaviti, znači, ne može doći u snu u njegovu liku poslanika Arisa Može samo u nekom drugom liku. Zato je bitno poznavati osobina i svojstva poslanika Arisa Vapisna. Onako kako, kako je opisan u mnogim hadisma koji su nam prenijeli jeli vidi radullahu taala. Ko vidi posanika, sam drugom liku koji ne odgovara onog pravom i stvarnom liku to je to je novi djeje to nije lik posanikala islamsko sa onga nije vidio tomu se šeta predstavio. To se vrlo često dešavalo nekim jel da kažem velikanima među sufijama tarekatima koji tvrde da su sanjali posanikala islamsko da je posanik kopirao nešto stvarno redio Narto prenesu da je tođi objave, pa znamo da je objava završena, da više nema objave. Kao što to, kao što se navodi u je hadisu, posla, u Kuranskom ajetu al-yawma aqbaltu lakum dinakum, wa fatantu alaykum ni'matir rabbika lakum islam dinan, dalasan potpunju vašeg vjernog. I svoj blagodan imam vama i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. Naći sve što šejtanska priviđanje i zavođenje Jedna od posanika Reis Radus nam Niko ne dobija objavu. Covidi, znači posanika Reis Radus nam u nekom drugom liku, kaže Sanjo posanika Reis Radus nam mog bila u Far Amerikama. Sanjo ga u, a, u nekom liku koji ne odgovara njegovom opisu na dinsima. To su slovit čita. To se Šetar predstavio u njegovom liku i tvrdio Jeli prikazalo se kao poslanik u snu. U ovom Hadesu je također navoditi kome vidi u snu, vidjet što je nagovještaj onima koji sanjuju poslanika i sr.a.a. u njegovom stvarnom liku, da će ga vidjeti na svojim dana. To znači da će biti u njegovom društvu, u društvu poslanika, i čestiti odebranih robova i šegida, i to je velika počast. Znači rijetki su oni koji sanjuju poslanika ili sr.a.a.a. Tu počast treba zaslužiti, naravno, ako ga u njegovom stvarnom i pravom glimu. Lijepi snovi su od Allah, loši su o šeitan, o tom smo već govorili. Čovjek sanja različite snove, snovi koji nas uznemiravaju, zbrkani snovi, koji ne znamo njih u početak ni kraj, nešto sve zbrkano sad, pomiješan događaj, jednostavno, ne radi se o jednom događaju. To su snovi od šeitana, rekli smo, ili od naših nefsa, našeg preocupiranosti. Kaže Buseven radijel Allaho ta aranu, prenosi od debu Katarija radijel da je lao poslanika, ali se sada, nam rekao, lijepi snovi su od Allaha, loši od šeitana. Kada neko od vas usnije san, koji mu se ne dopada, neka pljucne na livu stranu tri puta i neka zatraže od Allaha zaštitu od šeitanovog zla, pa mu on neće naškoditi. Vrlo često sanjamo takve snove. Rekli smo da šeitan uznemirava čovjeka. Ako nam se to odnesi, onda trebamo na lijevu stranu ključiti tri puta. jeli e, poručiti tri puta, a u dobilju, kažete da, da je šeitan I promijeniti stranu. Promijeniti stranu. E, ako smo, jel, e, neki poručuju također da se ustane da se klanjuju dva rekata. Da se abnesti i da se klanjuju dva rekata. Ako nas takve snove uznemiravaju. Kaže, rekavoj to je Ebu Seleme, ponekad su mi snovi bili teži od brda, međutim, nakon što sam čuo ovaj Hadis piše za njim nisam Mariju. Kada sanjimo takve snove, ne treba da na nas plaše. Sanjali kakve ružne snove, pa počeju da da će nam se nešto desiti i tako dalje. I uglavnom i vrlo često. Nam se ništa ne desiti to su samo šetenska zaprašivanja ili zastrašivanje čovjeka. Samo trebamo ovako učiniti, kao što je rečeno, u hadisu, i ne trebamo više misliti o tim snobama. Samo i zaboraviti. Baciti, jel i zaboraviti. Ona je pomože. Dobri snovi su od Allaha, ako vidi san koji prezirije, neka ne govori o njemu. To je drugi edeb. Edeb, odnosno adabi, sanja neka, da nešto usnijemo. Kako treba on postupiti? Ebu 7 je rekao, sanjao sam snove koji sam oboljevao, pa sam streo ovaj kada tada i spomenuo mu to. On mi je rekao, I ja sam takve snove sanjao. Svjedok nisam čuo da je Allah ne Karehisovat to sam vam rekao. Dobri snovi su od Allaha. Varko pa neko od vas susni nešto što voli, neka to ispriča, samo ono me koga boli. A, a kada vidi san koji mu se nadopada, ne neka prutsni radi u stranu 3 puta i od Allaha traži zaštitu od šejtanskog zla i zla tog sna i neka ga nikom ne pića, pa taj san neće na škodu. To je, znači, postupak koji nam je preporučao poslanika Ali Issa Latvrsana i tako trebamo i uraditi. Tako trebamo i uraditi i neće nam, obis, to što sanam neće nam nauditi. Ko usni je ružan sam treba da prouči, prouči isti ad, odnosno dubinu, i okrene se u postelje na drugu stranu. Džabara djela onog pranesi da je lavo poslanika nam rekao, ko od vas usni je ružan san, Neka ključne na lijevu stranu tri puta, zatraži tri puta dola zaštitu od šeitarskog zla i neka promijeni stranu na kojoj je spalo. To su riječi, znači, ovo je dobila šeitva tri puta i to su već malo prije spomenuli. Ako smo se probudili na leđima, sanjeli sanjik probudili se na leđima, okrenut ćemo se na desnoj stranu. Ako smo se probudili na desnoj strani, okrenut se na leđa. A ako smo se probudili na lijevoj strani, da ćemo se okrenuti na, na desnoj stranu. Može i na lijeđa, ali bolje i na desnoj strani. Svakako. To znači ako smo sanjali, sa na desnoj strani probude se, okrenućemo se na lijeđa. Da, na toj strani dozvoljeno spavati, dok je pokuđeno spavati na lijevoj strani. Na toj strani je spava šita. Nama se, kažem, često dešava da sanjamo takve snove, da nas proganjuju kakve životinje, zmije, cuke ili psi, da nam neko prijeti ovo ono. To su uglavnom, kažem, 99% slučajeva, to su šetanski snorne koje ne trebamo se bazirati. Samo trebamo učiniti ovako kako je propisano i zaboraviti. Jer čovjek se često kupira kao što su oshabili, pa su se brinuli zbog toga. A briga je u bolest. Briga može razboljeti čovjeka. Sanja, neki san sanja da, da, da je umruo, da ga proganja nešto. Čovjek zaista pomisli da će umrijeti tako dalje i stana da će mu se desiti neka nevolja, nedača i toga zabrine i stalno misli o tome i stalno to izčekuje i razvoli se. Jer briga je jedan od glavnih uzroka mnogih bolesti. Briga. Briga. Zato se poslanika alaihi sallahu alaihi sallahu utjecao Allahu od brige. Allahu inni eudu bikin minad hamni. Allahu utjećem se od brige i tuge. To su dvije situacije stanje čo, i stanja čovjeka koja, koja ga razboljevaju. Snove vijednika su 46. dio poslanstva. Ogladnji B. Samtira, delu lavanog prenosi da je lavo poslanika ili srvato srvato srvato rekao, snove vijednika su 46. dio poslanstva. U nekim hadijisima se nabudi na svom 45. dio. 45. dio. Mi smo rekli kako, ovaj, da je prvi šest mjeseci objava dolazila a putem stan po sarikare s ulatro objava je trail 23 godine. 23 godine podelimo na na dva je tako koliko 2, dobijemo? Pomnožimo sa dva pa dobimo 23 pomnožimo sa dva 46. znači pola po pola, ja. pola godine, je trajala godine traila objava form stan. I to je ta 46 idio objava. Ostavlo su bilo je ali ove dolazla uglavnom preko meleka Džibrila u obliku pozvonjenja zvona, zujanja pčela ili epostanika Reis Latif as-Salat Vesposlednika Raduallahu Subhana. U oi hadisima gdje zvono čudes pet idio neki učinjnici to tumače da, da da da razlike da zbog razlike došlo bogonoga zbog onoga koji vidite snove sve što vjernik bude imao veći iman bude bliže Allahu taj odio se povećava i obrat. Dakle, drugo tumačenje to je da uh, ovaj period objašnjava što se mjeseci približava, što znači da je moglo biti pet do pet do šest mjeseci. To je ta razlika, glavno koja ništa ne predstavlja, ne znači. Presudni dan muslimani gotovo da neće imati lažnih lažnih snova. Pred K'ametski dan kada ostane mali dvoj muslimana Sve što budu sanjali, skoro da će to biti jele, istiniti snovi da laho sopravljate. Koji će nagovještavati događaj. To pokaže govorera da je laho la, posanje kao nije slovao. To se vam rekao, presudni dan, skoro da muslima neće sanjati lažne snove, a najistinitije snove od vas će imati oni koji budu najiskreniji u Bogu. Ona je puno sanjale i jepe istinite snove znači iskreni u Bogu. Nikada ne laže... Ili mi se desi i vrlo rijetko. Mada jeli, rekli smo da u hadisu poslanika, ali se vrla tvrsna se da vjernik ne može lagati, može biti škrt, može biti kukavica, ali da laže svjesno, to ne može. Jer je laž velik i mi Jedno ružno dijelo. Čovjek može biti, da kaže, može biti škrt, može biti kukavica. Svjesto osobine koje se mogu naći prijedni koliko La, lagati je ja, svjesno, otvoreno je veliki glijek, osimno veliki glijek. Snovi muslimana su 45. dio poslanostna, to je ova el hadis Snova ima tri vrste, dobri snovi koji su radostna vijest od Allaha, snovi ra ražalošćenja koji su od šeitana i snovi u kojima čovjek vidi ono o čemu razmišljana je To smo ne Kada neko od vas sanja ono što prezirje neka ustane i klanja i neka taj sam ne prepričava. U ovom hadisu se navodi dodatak, dodatni edept kada sanjamo. Rekli smo kada se probudi ključ ne narijem u stranu tri puta, tri puta prvića je ovdje bilo, ovdje se, promijeni stranu i ono što je najbolje na kraju ustati, abnesti klaniti. Rekao je Ovaj, Ravija, volim sputavanje nogu, a ne volim omčev vratu. Sputavanje nogu je metafora za čvrstinu vjerinu. Kaže, ne znam da li ovo od hadisa ili to je Ibni Sirinog Bogu. Ovaj, zadnji, zadnja rečenca, ne zna se, Ravija, prenosa, ne znam da li je to dio hadisa ili je to govor Ibni Sirina. Šta se prenosi o tulačenju snova? Ovo je jedan primjer isto Hadis koji nam govori o tome a, kako se koji način se tumače snovem? Pa kažem, bejdu lajna, du lajna, utve prenosio divni abbasaradela u toj da je neki čovjek došao poslaniko, ali se da to se nam rekao, lao poslaniče, vidio e, sam noća susnu oblak iz kojeg padaju maslo i me Video sam ljude, kako to grabaju svojim rukama, neki manje, neki više. Potom sam video jedno uže koje se protezalo od nebesa do zemlje. I ti si se privrtio za njega i popeo. Zatim ga se prihvatio neki drugi čovjek i popeo se. Zatim ga je uzeo još jedan čovjek i popeo se. Potom ga je prihvatio treći čovjek ko se prekvinulo, a zatim se spojilo i on se uspeo. Ebu Bekara de la rekao, lao poslaniče, oca bi žrtvo za tebe, dozvoli mi da tu <kuh> kao, to protumačim. Lao poslaniče, lao poslaniča de la Tana Angla rekao, protumači. Ebu Bekle je rekao, što se tiče oblaka, to je islam. Ono što je padalo iz njega maslo i med je Kur'an, njegova slast i blagost. Oni što su grabili od tog masla i meda, to su oni koji uče i pamte Kur'an. Neki ga znaju mnogo, a neki malo. Što se tiče užeta koje spaja nebo sa zemljom, koje sti prihvatio, to je istina na kojoj se ti i po kojoj postupaš. To znači da ćete Allah uzdići s Kur'anom, zatim će ga privrati čovjek poslije tebe. Pa će ga Allah uzdići s Kur'anom, pa će ga uzeti čovjek poslije tebe i ono će se otkrenuti pa će se ponovo sastaviti. Allah će ga njime uzdići. Ba vijest me Allah poslaniče, ti za koga bi žrtvo i oca i majku, da li sam potrefio ili pogriješio? Allah poslaniče je, je rekao, nešto si pogodio, a nešto nisi. Rekao je, tako mi Allah, Allah poslaniče, Reci mi šta sam pogriješio, rekao je, ne zapuni se. Toaj sam nam govorio o tome jedno o vrsti, o načinu tumačenja snova. Tumačenje snova je, da kažem, jedno posebno znanje, posebno znanje. Tumačiti snov, tumačenje snova je zasnovano na tome su što znači da određeni snovi imaju svoj simboliku. Određene pojave u tumaju simbolik, ako čovjek sanja vodu, rijeku, kišu, ako sanja krv, ako sanja med, rijeku i tako to ukazuje na neke stvari. Mo, ta ti snovi mogu imati više značenja. Nekada mrijeko može značiti jedno, nekada drugo, sve zavisi od stanja onoga ko, ko sanja. Uglavnom za tumačenje snova potrebno je poznavati je li Kur'an i Sunnet prije svega. Biti iskren u govoru, biti iskren u svojoj vjeri, biti pronicljiv, biti pronicljiv jer je inteligentan. To, sve, to je sve potrebno za ispravno i tačno tumačenje snova. Ali opet ne znači da čovjek ako tumači, da će se e, tako i desiti. Može čovjek pogriješiti tumačenju snova, kao što može pogriješiti u mnogim procenama jel, na, na, ovom, na ovom svijetu. E, u nekim kuralskim ajteme ili kuransu spomenu neki primjeri tumačenja snova recimo kao što je primjer tumačenja Juspa Reisana pa prisvega nego san koji mu se ostvario je onda tumačenje e, snako i on protumačio vladar koji ga je zatvorio oni ni se krava da će pojesti sedam se dabeli i oni se da klasova da će pojesti se sirovini i mnoge druge stvari. Zato su i sami sabrali to iz Kur'ana i Sunneta i napravili tu tumače, odnosno knjige sastavili, napisali tumačenje sutura, gdje su napisano moguća značenja. Da recimo neka stvar i neka pojava može značiti ovo, može značiti to i tako dalje, može imati više značenja. I da se kroz Kur'an i Sunnet da su da su takvi snori, u stvari i stvari ostvari se u tom i tom značenju, na taj i taj način. Kažem, treba to sve izčitati ovaj, i utemiljiti, ali treba prije svega poznavati stanje H onoga. Kako je tu sanj? dan, recimo. Kad sanjamo sudnji dan, on može predstavljati, prije svega, vrlo često ukazuje na smrt, na ljudsku smrt. Da će neko umrijeti, neko koga poznajemo ili nekoga koga ćemo poznavati, kad čujemo da umro značimo je li, ovaj, da da što odnosi na njega i zaista što znam pora u svom životu par puta da se to ovaj, tako i desno kurban, žrtva. Klanje životinje može značiti isto smr. Sećam se nedavno na jedan brat me pita kaže sanjala moji je majka, majka sanjala da na grobu kolje kurban. Ko lje ili uc? Da ko lje je kuban? Ja pitan kako mi je stane, mama kaže bolestna. Bolice. I on pitan šta mi moglo značiti. Znajući iz, iz onoga sam čitao, što sam bilo iz sluga skrumov iskustva, rekao sam, to može značiti smrt majke. Može značiti smrt majke i za to treba što ti bi spreman za vaj. Na to i tvoja majka. I oni mislili da treba zaklati kurban za nju i tako, da je za kiku ili nešto oni tako prepostavljaju. Međutim, zaista se tako i desilo, lajkom i sutro i Isto je tako znamo da njega rata, like, kada je jedan brat preselio, uh, mi smo došli od njegove majke da je obavio I ona tako plaćuje tako tu i govori kako ona sanja, sanjala je prije na noć, kako on dolazi sa crnim ovnom, do, dola je od crnog ovna i ko Što znači da ti ovaj primjeri klanja kobana odnosno žrtve da mogu ukazivati na smrtotične osobe ili sudnji dan recimo znam, isto za isto vrijeme rata jedan Arapska jedan šejkh Abdulare sanjao je sva njega su sanjao sanjaju ko sjedi sjedi s njim u grobstu s njegovim sinovima i kaže otvori se kao zemlja dozdo vatra Je zemlje je kao, kao sudnji dan. Pa kada mu, kad mu ispričan taj, taj san kaže oaj, to može značiti smrt, moj, u, u, u, brzu smrt. I zaista je, oaj, prošlo je koliko dana, tri, četak dana, on je ubijen. Isto tako, oaj, još jedan je vrat sa kako govori drži dres na bosanskom jezu. Priča na bosanskom. I on kaže, on sam sve tumači. Kaže, to može značiti da ili će se oženiti ovdje u Bosni, ili će preseliti. Interesno su ovo, znači dva znakovi su ukazali na njegov sud. To sve svi ti neki šareti koji Alan daje, ukazuje vjervicima. Proti šarete je na neki događaj koji su važni. I ako šaljate da je recimo sunce isto znači na zapad, sunči da to može značiti samo neće Ili bilo kakav prizor sudnjega dana ko sanja, to može značiti neće u smrti, a i ne mora, ima drugi značenja sudnjega dana. Sjećam se, ja sam jednoj prilike sanja, sanja u Medini ko sunce izlazi na zapad. Iza brda koja se nalaze na zapad, izlazi sunce. I ja sam razmišljam o usnu, subhanovo, sudnji dana. Međutim, kako izaš, ono se vrati. Vrati, izađe ponovno na zapad. Ja razmišljam šta je to Isutradan, to, to se onaj ostvorilo i vidim, sad taj prijež dolazim, bio je petak, činim se. I je bilo je izvršenje smrtne kazne tu u blizini poslanika gdje se odresan Smrtne kazne, znači smrtne neće ja, bog nekog, ne znam da li javim nekih od toga što je, bog pokušaja unošenja druge na kodički se stavao, a to je za, usadiš karabi, zato smo takav. Kisanjem taj prizor i vidim ta brda je sve. Normalno, da sam gledao taj prizori to je kazne vidim ta brda gdje se vidi sunce kako zalazi i tako. Što znači da određeni određene pojave ili a, snovi mogu ukazivati uglavnom na neke na ne, određeno tačno značenje. Ona je s se šeitan poigrava usno ne treba pričati o tome. Dešava za čovjeku i to je borba čovjeka sa šeitanom. Da je određeni period sanja uz nemiravajuće snove i s njim se treba boriti. Treba poduzeti neke mjere, treba legati ovaj, s abdestom, s sa zikrom, treba utjeti sa lahom šeitana, zatraštiju dala. Zašto tako dalje. I to se može, jer šeta nikada čovjeka ne ostala. Tu se možete vrlo često desti čovjek. Kaže, džabir na dolar djel na prenosi i kaže, rekao je, neki beduin je došao u poslaniku Ali Israat je Veslam i rekao, Allaho poslanic će vidi, video sam u da mi je glava da se otkotrljala, a ja da trčim za njom. Allaho poslanik Ali Israat je Veslam i rekao tom beduinu, nemoj pričati ljudima o šetenskim poigravanjima s tobom u snu. Znači poslanik Elieh Sera Trsala mi je vidio da je ovaj san od Šeitan jer nema određeno značenje koje se moglo ponaći, ali kroz Sune. Rekao je, čuo sam lavu poslanika Elieh Sera Trsala da jednom na kutu bi rekao, neka niko od vas ne priča o poigravanjima koja Šeitan čini s snimučno. Ta poigravanja rekli smo šta treba učiniti, za ne maliti, za tražiti zašto da lavaju učiniti onako kao je preporučeno na disu i s time završiti. Jer še jedna zaista čovjek je onostavna ni najavi, na jako donosi šume sumnje, donosi mu zle misle, a u snovima ga zastrašuje, plaši ga. I tako dalje. Ovim hadisom smo završili poglavlje u snovima, time smo završili ovaj drugi tom, Rav ja Al-Zamvaljujem Subhanu Atala, Anatome, i molim ga da nam podari i zdravlja i vremena i bereketta da započemo i da završimo i ona treću odnosno zadnji tom kako bi dokončali kako bi ovo ovaj fili projekt odnosno isčitali hadise i smusno sahifa ovaj drugi tom smo počeli 25. 2013. 25. 2013. godine tako da inshallah daala vrijeme 2011. godine vrijeme przo leti, a i s vremenom ovaj, dijela se ostvaruju. Samo treba čući biti ustra i uporom sa to. Moli Allah da nam podari ispravno znanje, da nas učite u putu vjere i da nam oprsi naše grije. Afu habrih adā, wa sākhu rūla, alī vālaikum fēslaqiyu, inna hu huvaru, alfu Dva také otázky, čo sa